69. Legea poziționării Percepția clientului asupra dumneavoastră și asupra companiei dumneavoastră reprezintă realitatea sa și îi determină comportamentul cu privire la cumpărare. Produsele și serviciile care au cel mai mare succes sunt cele pe care clientul le percepe ca venind de la furnizorii cei mai solicitați și de încredere. Când vă gândiți să beți o băutură răcoritoare, aveți obiceiul să spuneți Am chef de o Coca-Cola. Dacă vă curge nasul, cereți cuiva să vă dea un Kleenex. Dacă aveți nevoie de copia unui document, cereți cuiva să vă facă un Xerox. Această poziție dominantă oferă produselor un avantaj competitiv pe piață, care se traduce prin vânzări mai multe, cu o marjă de profit mai mare, realizate cu mai multă ușurință. Primul corolar al legii poziționării este Fiecare element vizual legat de aspectul produsului ambalaj, modul de tipărire al ambalajului materiale promoționale, creează o anumită percepție. Nimic nu este lipsit de importanță. Tot ceea ce faceți sau nu reușiți să faceți. Tot ceea ce vede clientul dumneavoastră sau nu reușește să vadă, tot ceea ce aude sau nu, contribuie la formarea percepției sale cu privire la dumneavoastră și la compania dumneavoastră. Totul contează. Cel de-al doilea corolar al legii poziționării este Cei mai buni agenți de vânzări se plasează pe poziția furnizorilor preferați în domeniul produselor și serviciilor lor. Clientul va plăti întotdeauna mai mult pentru un produs sau serviciu similar, din simplul motiv că dumneavoastră sunteți cel care vinde și promovează produsul. Companiile și agenții de vânzări care au cel mai mare succes sunt cei care și-au creat o poziție puternică pe segmentul lor de piață, fiind considerați standardul cu care se compară concurența. Să vedem cum puteți aplica această lege imediat. 1. Aflați care sunt cuvintele pe care le folosesc clienții dumneavoastră pentru a vă descrie în fața celorlalți. Ce gândesc despre dumneavoastră, despre produsele și serviciile pe care le oferiți? Cunoașteți acest lucru? Găsiți-vă poziția exactă pe segmentul de piață, apoi hotărâți-vă ce ar trebui să faceți pentru a profita cât mai mult de ea. 2 hotărâți cu precizie care ați dori să fie percepția clienților despre dumneavoastră. Care sunt cuvintele exacte pe care ați dori ca ei să le folosească atunci când vorbesc despre dumneavoastră cu ceilalți? Ce ați putea face începând de astăzi pentru a construi acea percepție în mintea clienților?